وَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أما بعد أيها الإخوة في الله هم بالكتاب melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fusul fi Sirah Ar-Rasul Alaihi Salatu Wassalam karya Al-Hafiz ibn Katsir rahimahullahu taala dan pada pertemuan sebelumnya Kita telah menjelaskan Tentang Peristiwa Perang Banul Mustaliq Atau disebut juga Perang Al-Muraisi Yang terjadi di bulan Syaban Dengan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama' apakah di tahun yang kelima atau di tahun yang keenam dan telah kita sebutkan pula bahawa termasuk di antara yang terjadi dalam peristiwa tersebut adalah ucapan al-khabith al-munafiq ra'sul munafiqin Abdullah ibn Ubay bin Salul yang mengatakan la iraja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-izzu minha al-adhal yang dia maksud adalah menyindir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan Allah azza menurunkan firman-Nya yaitu surah al-munafiqun yang menerangkan tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Zaid bin Arqam tentang ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian berkata al hafidh Muktari rahimahullah, fi hadhihi al-ghazwah min al-hawadith qissatu al-ifk." Dan termasuk di antara kejadian yang terjadi dalam peristiwa perang ini, Tolang Banul Mustaliq atau Al-Muraisi adalah kisah al ifik yang dimaksud al ifik iaitu berita bohong berita fitnah dan kisah ini merupakan kisah yang masyhur yang disebut hadis al ifik fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu taala anha di mana orang-orang munafik dan yang di baris terdepan dari mereka adalah Abdullah bin Ubay ini yang menyebarkan berita bohong, berita dusta untuk merusak kehormatan dan kemuliaan Aisyah bintu Siddiq, radhiyallahu taala Anhumah ma. Kala kemuliaan Allah subhanahu wa taala akhirnya menurunkan firman-Nya yang membebaskan Aisyah radhiyallahu taala anha dari berbagai macam tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang munafik sampai disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Allah azza wa wajal menurunkan firman-Nya membebaskan Aisyah dari berbagai macam tuduhan orang-orang munafik tersebut Aisyah mengatakan wallahi ma kuntu adhunnu anna Allah munzilun fi sha'ni wahyan yutla Fa wallahi la sha'ni ahkam min ay yatakallam fiya bi amr Demi Allah aku tidak menyangka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan Firmannya, wahyunya berkaitan denganku Demi Allah diriku lebih hina, lebih rendah. Yang ini beliau mengucapkan ini dengan tawadu'nya. Diriku lebih rendah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentangku, dalam perkaraku. Namun itulah yang terjadi bahawa Allah azza wa jal membebaskan isteri Rasulullah alaihissalatu wassalam. Aisyah dari berbagai macam tuduhan. Allazi iftara'hu Abdullah bin Ubayy hadzal khabith wa ashhabuh. Yang mana kisah ini yang diadadakan oleh Abdullah bin Ubayy. Orang yang jahat ini bersama dengan teman-temannya dari kalangan munafikun Naam baru saja Abdullah bin Ubay menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya la yukhrijan al'izzu minhu al-adhal yang mulia akan mengusir mengeluarkan dari Madinah yang yang hina yang diembak serta Rasulullah alaihi salat maka Allah azza wajal membantah ucapan orang-orang munafik walillahil 'izzatu wa li rasulih wa lil mu'minin Kemuliaan itu milik Allah, Rasulnya dan kaum mu'minin. Mereka juga mengatakan, لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضل. Jangan kalian menginfakkan, jangan kalian memberi dana, jangan kalian menyumbang, memberi nafkah kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah, supaya mereka itu pada lari semua, meninggalkan Rasulullah. Ya Subhanallah. Walillahi khazainu sammat wal ar. Maksud Allah. Apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, ini ucapan orang-orang munafik. Menyakiti Rasulullah, menyakiti kaum muminin. Lalu, ternyata mereka tidak berhenti sampai di situ. Menyakiti Aisyah radhiyallahu anha dan itu menyakiti keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sendiri dengan berita palsu yang mereka sebarkan. Naam. Lalu apa sebab munculnya berita ini? Wa dzalika anna ummal mu'minin Aisyah bintah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhumā, kanat qad kharajat ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi as-satra. Sebabnya bahawa Ummul Mukminin Aisyah, radhiyallahu anha, beliau keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan safar ini. Kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau memiliki sekian banyak istri, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak membawa Salah seorang dari istri-istri beliau dalam perjalanan safar maka beliau mengundi melakukan qura'ah. Ini sudah menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemani Rasulullah dalam perjalanan safar. Kebetulan yang keluar gilirannya ketika itu adalah Aisyah radhiyallahu taala anha maka ikutlah Aisyah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa safar tersebut dalam peristiwa perang itu Fa kana fi haudaj dan beliau Aisyah radhiyallahu anha itu dibawa dengan menggunakan haudaj. Jadi haudaj itu uh, semacam kemah Kemah yang ditaruh di punggung unta ya, Yang ditaruh di punggung unta Maka wanita Duduk di dalam haudaj tersebut Di dalam haudaj Sehingga tidak terlihat Dan pemakaian haudaj ini Itu setelah diturunkannya ayat hijab Diturunkannya ayat Hijab yang memerintahkan pada kaum mukminat Agar Menutup aurat-aurat mereka Tandaknya mereka berhijab Berjilbab Maka Para wanita Apabila mereka melakukan perjalanan safar Maka mereka menggunakan haudah sini Itu ditutup jadi wanitanya di dalam Agar tidak terlihat dari luar oleh kaum lelaki. Nah, ini yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala Beliau di atas unta dengan menggunakan haudaj sehingga beliau tertutup. Ya. Sesuatu yang ditandu, tandu kemudian dinaikkan di atas unta. Fa nazalu ba'dhal manazil lalu mereka pun singgah di beberapa tempat untuk beristirahat. Namanya perjalanan, safar. Mereka berkendaraan onta, sebagian mereka berjalan kaki. Tentu membutuhkan uh, beberapa kali beristirahat. Maka beristirahatlah mereka di sebagian tempat. Thumma aradu ayyarta filu awalan nahar. Lalu kemudian mereka hendak berangkat di awal siang, iaitu yani waktu zuhur melanjutkan perjalanan Fadzahabat fadzahabat ila almutabarraz maka Aisyah radhiyallahu taala keluar untuk buang hajat ketika itu persiapan sebelum berangkat maka dia buang hajat thumma raj'at fa idha hiya faqidah Kemudian beliau kembali ketika beliau kembali dari buang hajat Ternyata beliau kehilangan kalung. Beliau kehilangan kalung. Liukhtiha asma. Kalung itu pun kalung pinjaman. Milik saudaranya, asma. Saudara perempuannya. Kanat a'aradha iya. Mana asma ini meminjamkan kalung tersebut kepada Aisyah. radhiyallahu ta'ala anha. Untuk digunakan berhias tentunya di hadapan suaminya. Maka ini dipakai oleh Aisyah. Ya tentunya terfikir oleh Aisyah radhiyallahu taala. Kalau seandainya kalung itu miliknya mungkin lebih ringan. Tapi ini minjam milik saudaranya. فرجع تلتمسه في الموضع الذي كانت فيه Maka akhirnya beliau kembali mencari di tempat yang Sebelumnya dia mendatanginya pada saat buang hajat, dia berusaha mencari. Nah, untuk menemukan kalung tersebut, fajr nafar al-ladina kano yarhalun bhiha maka datanglah orang-orang yang mereka melakukan perjalanan safar bersama Aisyah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa hamalul hawadz hamlatarajulin wahid maka mereka pun memikul hawadz tersebut, ya, mereka memikul hawadz tersebut seperti memikul satu orang. Ya, ini ringan. Ya, namanya ayat hijab sudah diturunkan maka uh, tentu komunikasi dibatasi antara laki-laki dan wanita. Nah Aisyah radhiyallahu taala Ketika datang, mereka menyangka bahawa Aisyah sudah berada di dalam Haudaj. Mereka tidak mengetahui kalau ternyata Aisyah keluar lagi untuk mencari kalung. Setahu mereka, Aisyah sudah berada di dalam. Mereka juga tidak bertanya. Lihat bagaimana sopannya para sahabat. Dan bagaimana mereka menjaga fitnah. Tidak dia jangan ngobrol. Ya. Beliau tidak mengatakan kepada Aisyah gimana sudah ada di dalam kah? Ha? Sudah di dalam? Ha? Ukti sudah di dalam gitu. Enggak ada. Naam. Ini pelajaran ma'asyiral ikhwat Rahimakumullah. Khususnya anak-anak muda ini. Hati-hati dengan fitnah wanita. Ya. Naam. Apalagi yang Terkena penyakit HP, ya. gila HP, akhirnya menghubungi wanita, mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya, hati-hati fitnah, ya, meskipun sekadar salam, meskipun assalamualaikum, meskipun. Kalau fitnah, jangan. Apabila menimbulkan fitnah, jangan. Sangat berbahaya. Inna awal fitnah di Bani Israel kanat fi anisa. Fitnah yang pertama menimpa Bani Israel, wanita, masalah wanita. Hati-hati. Ya. Jangan sampai ada santri yang sembunyi-sembunyi Pakai HP. Apalagi kalau hapenya Berinternet Apalagi kalau sudah Mengenal Facebook nah, Perkenalan dengan Yang lain Fitnah Menampil-nampilkan Gambar pribadi La haula wa la quwata illa billah Peringatan Untuk kebaikan antum Barakallahu fikum Itu fitnah Apabila seorang tidak Mampu mengendalikan dirinya Jangan memegang HP Nah Apabila seorang tidak mampu Mengendalikan dirinya Jangan dia bermain internet Dengan alasan apapun Belajarlah bagaimana para sahabat memelihara diri dari fitnah. Nah, lihat ini. Mereka tidak mengajak bicara Aisyah radhiyallahu anha. Yang mereka tahu Aisyah sudah di dalam. Maka diangkatlah. Aisyah ini kan masih ringan. Masih usia sangat sangat muda sekali. Walaisa fihi ahad padahal tidak ada seorang pun di dalam. Mereka menyangka Aisyah sudah ada di dalam, karena ringan. Farahharuha alal ba'ir. Lalu mereka mengangkat hauda'ci itu di atas unta, dengan anggapan bahawa Aisyah sudah ada di atas, di atas hauda'ci. Walam yastangkiru khifatah dan mereka tidak mengingkari ringannya hauda'ci itu. Lita sa'idahum alaihi, lita sa'udihim alaihi. Lita sa'udihim alaih Mereka tidak mengingkari ringannya Karena mereka banyak Ini ngangkat, yang ini juga ngangkat ini juga ngangkat ya. Mereka Berbarengan, ta'awun Sehingga fikir mereka ringan pun Ya wajar, karena ada bantuan dari yang lain Maka mereka tidak mengingkarinya Ini sebab pertama Mengapa mereka menganggap Uh, bukan suatu hal yang mengherankan, karena mereka barengan mengangkat Haudaj. Wali Anna Aisyah radhiyallahu anha kan nafidhalek al waktui lantahmiil lahma. Ini sebab yang kedua, karena Aisyah radhiyallahu anha belum membawa daging. Ya, ini masih ringan, bobotnya ringan, ya, belum bertambah berat badannya tidak gemuk balkana athiflatan fi sini 14 sana bahkan usia beliau tiflah yakni usia yang sangat mudah sekali ya saghiratus sin usianya 14 tahun ketika itu usianya 14 tahun jadi ringan aisyar radhiyallahu anha jadi mereka fikir sudah ada di atas Palam Raja Advokat Aswad tilak Tatkala Aisyah kembali, setelah dia mencari kalung, dia sudah mendapatkan, menemukan kalung itu. Lamtarabilman zilahadan maka di tempat semula dia tidak lagi melihat seorang pun. Nah, ini sudah pergi semua. Ya. Mereka menyangka bahwa Aisyah sudah berada di atas. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak sempat menanyakan ketika itu karena beliau menyangka bahwa para sahabat sudah mengangkatnya dan berada di atas boleh tersibukan dengan yang lain fa jalasat manzil wa maka duduklah dia di tempat persinggahan itu sambil dia mengatakan innahum saifqidunha fa yarji'una ilaiha oh mereka nanti pasti kehilangan saya Nah ya, ini kalau sudah melakukan perjalanan Mungkin ada kebutuhan Ingin memeriksa Aisyah Oh ternyata Aisyah belum ada nah, Nanti mereka pasti akan mencari Dan akan kembali ke sini Nah Akan kembali ke tempat ini nah, Daripada dia pergi sendiri Iya kan Pergi sendiri mungkin salah jalan Lebih repot lagi Nah, jalan di zaman itu jangan dikira seperti sekarang ini aspal jalannya jelas ada petunjuk arahnya enggak sangat mudah seorang salah jalan jadi kata Aisyah ya sudah saya di sini saja nanti mereka akan kembali kalau mengetahui saya tidak ada Allahu galibun ala amrihi wallahu al-hikmatu fimayysha dan Allah subhanahu wa ta taala yang maha kuasa atas segala sesuatu dan semua itu ada hikmahnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, semua kejadian itu pasti ada hikmahnya Wa maka Aisyah pun menunggu, akhirnya beliau pun mengantuk, tertidurlah, Aisyah radiyal anha tertidur Aisyah nah, yang namanya seorang tertidur, tidak mengetahui apa yang terjadi akhirnya cadarnya ini terbuka Kadarnya terbuka Lewatlah salah seorang sahabat Sofran bin al-mu'attal as-sulami Sofran bin al-mu'attal as-sulami Ini lewat Ketika dia lewat Dia melihat ada Sosok wanita Sendirian Begitu dia melihat Ternyata itu Aisyah dari mana dia mengetahui dari sebelum turunnya ayat hijab sempat terlihat wajahnya. Nah, jadi dia mengenalnya sebelum turunnya ayat hijab bahwa ini Aisyah radhiallahu anha. Ketika dia melihat Aisyah sendirian maka saffan pun mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun musibah musibah Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun perempuan sendirian. Nah. Dan dia mengeraskan suaranya ketika Sofyan mengatakan Inna Lillahi wa Inna Lillahi Rajiun didengarkan oleh Aisyah terbangunlah dia terbangun falan tasayyid illa biterjih Sofyan Ibnul Ma'qal as-Sulami thum Mazkuni maka Aisyah pun tidak terbangun kecuali mendengarkan terjihnya yang dimaksud terjih Inna Lillahi Inna Lillahi wa Inna Lillahi Rajiun yang diucapkan oleh Sufan bin Muattal As-Sulami kemudian Az-Zaqwani terbangun Begitu mengetahui ada orang maka segera beliau Aisyah radhiyallahu anha menutup kembali wajahnya Wa kana qad arasa Dan dari mana Sufan bin Muattal ini Ya kata beliau Sufan bin Muattal ini Arras. Ya. Arsa fi ukhraiyatil qawm. Jadi dia uh, singgah di apa? Di asalnya dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama pasukan. Namun ketika singgah di sebuah tempat beristirahat di akhir malam, para sahabat berangkat sementara Sofan bin al-Mu'attal radhiyallahu anhu ini uh, beliau kalau sudah tidur susah bangunnya, ya, nah, susah bangunnya, tertidur. Nah orang menganggap ya yani mungkin dia agak bersendiri sendirian ketika dia tidur beristirahat, dianggap pasukan sudah e, bersiap semuanya berangkat, ternyata dia tertinggal, dia tertinggal di belakang. Nah, akhirnya kemudian dia sempat menemukan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Liannahu kana syadidan naum. Beliau ini kalau tidurnya syadid. Susah bangunnya. Radhiyallahu anhu. Kama jاء thalika anhu fi riwayat Abu Dawud. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud. Falamma ra'a ummal mu'minin ketika dia melihat umul mu'minin. Aisyah radhiyallahu anha kala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un naam zawjah rasulillah sallallahu alaihi sallam ini istri rasulullah sallallahu alaihi sallam inna lillahi raji'un ini musibah ini ini juga ada ketika seorang tertimpa musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jadi, innalillahi itu enggak mesti ketika ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Innalillahi. Ya, itu memang demikian. Tapi, tidak mesti ketika ada yang meninggal. Seorang mengucapkan ini. Tapi, musibah yang lain pun. Nah. Meskipun tidak sampai meninggal. Karena ada sebagian menyangka, innalillahi itu kalau meninggal saja. Ya. Ada seorang itu nakal akhirnya dikeluarkan dari pondok. Inna wa Inna Lillahi rojiun. Musibah keluarkan dari pondok. Nah, ini saffan dan maatbal. Beliau tidak mengucapkan kalimat kecuali ini saja. Inna wa Inna Lillahi rojiun. Lalu apa yang beliau lakukan? Kemana kau Akhirnya beliau mendekatkan untanya. Beliau mendekatkan, beliau apa? Uh, dudukkan unta itu, fa ilaiha lalu mendekatkan kepada Aisyah radhiyallahu an, anha, beliau menggiring unta tersebut mendekatkan kepada Aisyah faraqibathu. Lalu Aisyah pun menaikinya. Ya, faraqibathu. "Wa lam yukallimha kalimatan wahidah." Sufan tidak berbicara kepada Aisyah satu kata pun. Subhanallah. Sufan tidak mengatakan kenapa kamu di sini. Uhti, kenapa? Ada apa? Tolong jelaskan dari awal hingga akhir. Hah? Apa sih ceritanya? Apa kisahku ini? Nah, ahadab yang mulia maashiratulloh. Ambil pelajaran dari ini. Satu kata pun tidak dia mahu Menunjukkan bahawa mereka Memelihara diri, menjaga diri nah. Ada sebagian mengatakan Wah, ahlus sunnah itu Mutasyadid, keras ya. Masa tidak bisa bergaul sama sekali Antara laki dan wanita Suara wanita kan bukan fitnah Bukan aurat ini ya, bukan aurat tapi fitnah. Nah. Bukan aurat tapi fitnah. Ya, diperbolehkan ketika ada hajat, ada kebutuhan yang yang yang mendesak dengan syarat aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Kapan seorang merasakan dirinya ya punya kecondongan atau mengkhawatirkan diri jatuh ke dalam fitnah? Cepat-cepat dia Berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini kondisi berdual. Fitnahnya lebih besar, iya kan? La yakhluwanna rajul bimratin illa wa talithuhumah syaitan. Tidaklah seorang lelaki bersepi-sepian dengan seorang wanita melainkan yang tiga syaitan. Jadi sangat berbahaya sekali. Yang ketiga syaitan. Tapi dalam kondisi seperti ini enggak mungkin Aisyah ditinggalkan lebih berbahaya lagi. Iya kan? Maka sudah dalam kondisi darurah. Nah, itu pun dengan adab. Safwan mendekatkan untanya lalu mempersilakan Aisyah naik tanpa ada sepatah kata pun yang diucapkan oleh Safwan radhiyallahu anhu. Tidak ada ucapan "tafaddali", silakan atau yang semisal. Enggak ada sama sekali. Alam juga lima kalimat tidak satu kata pun yang beliau ucapkan. Walam tasma minhu illa terjiah dan Aisyah tidak mendengar kata apapun dari Sofwan kecuali ucapan Inna Lillahi wa Inna ilaihi rajiun itu saja. Tidak ya? ada ucapan Taufolli, ahla usahla, tidak. Nah, ya ada sebagian mencelah. Kenapa ya? Ahlus Sunnah kalau ngisi semuanya harus dibalik hijab. Ah, ustadz ustadz yang sekarang kan, wah oh, berhadapan dengan, ah, dengan para akhwat, karena lebih lebih, bisa lebih konsentrasi, konsentrasi apanya, ah? konsentrasi apanya fitnahnya, nah ustadnya terfitnah, para akhwatnya juga terfitnah, ya kan? Akhwat akan melihat ustadnya, oh ustadnya masyaallah, gantengnya ustadnya, ah hidungnya mancung masyaallah, ada mirip-mirip arabnya, lah. arab nangdi, ah, <guluh> <guluh> ha? nah, lah ustadnya juga begitu akhirnya merasa so akrab merasa so akrab akhirnya ustaz konsultasi oh ya pinggir masjid perdoaan la nah, haula tidak mengkhawatirkan fitnah nisa fitnah wanita sangat berbahaya kemudian saar biha hatta qadima kemudian safwan menggiring. onda tersebut jadi dia di depan, dia di depan, dia yang mengiring ontai, tidak menengok ke belakang. Terus dia mengiring. Ya. Kalau dia di, di belakang, berbahaya juga, iya kan? Nah, dia di depan, terus terus jalan, sampai keduanya pun datang. Wakat Nasrul Jisufi Nahdlatul Wihara dan pasukan pun. Mereka singgah di trek siang hari. Falamma raa dalik an nasa taklum al munafikun bimallahumu jazim bih. Ketika orang-orang melihat itu, ya, kalau kaum mukminin mereka berbaik sangka, tapi orang-orang munafik. Mereka pun berbicara mulai memperbincangkan persoalan perjalanan Sufyan bin Mu'athal bersama Aisyah radhiyallahu anha dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta taala membalas mereka. Wa ja'ala Abdullah, Abdullah bin Ubayy khabith ma'a ma taqaddama lahu min al-khizyi fi hadhihi al-ghazwah. Lalu rid Abdullah bin Ubayy al-Khabith si buruk ini si jahat ini dengan apa yang telah dia lakukan sebelumnya dari kehinaan dalam peperangan ini. Iaitu ucapannya La irajna ila al-Madinah la yukhrijanna al-azm dia sudah terjatuh dalam kebatilan menyakiti hati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan lagi kesalahan yang berikutnya dia berbicara tentang itu tanpa hujjah Ya, menceritakannya, menampakannya, menyebarkannya. Hati-hati jadi tukang menyebar gosip. Hah, hati-hati. Nah, ada satu berita. Belum ada kejelasannya. Uh, sudah jadi tukang cerita. Nah. Cerita sana kemari. Padahal. Mungkin seorang itu seorang yang menjaga kehormatannya, melihara kehormatannya. Ittaqullah. Menyakiti kaum mukminin. Besar sekali akibatnya. Walladhina yudhuna al-mu'minin wal-mu'minat bighairi maktasabuh. Faqad ihtamalu buhtanan wa wa'ithman mubina. Orang yang menyakiti kaum mukminin dan mu'minat. Tanpa mereka melakukan suatu kesalahan. Maka mereka memikul dosa yang besar. Kebohongan. Nah. Maka di sini kita mengambil pelajaran yang terbiasa jadi tukang cerita, yang biasa mengadu domba, yang suka mengghibah, ini perbuatan orang-orang munafik. Hati-hati. Para ikhwan, para akhwat. Jangan suka menyebar-nyebar berita. Bahkan walaupun itu benar, tidak semua apa yang didengarkan itu harus di, Disampaikan Tanpa memperhatikan Maslahat dan masjadah Apalagi kalau Belum ada kejelasannya Yang banyak Bumbunya Beritanya belum jelas Lalu disimpulkan macam-macam Tau fulana demikian, demikian Melakukan ini, melakukan itu Tidak ada kejelasan Itakullah Nah, ini yang dilakukan oleh uh, Abdullah bin Ubai. Fakahana al-amru fi dalikah mahu mutal mutawal fi syahihain, menhadis Zuhri dan Sa'id bin Musayyab. Maka kondisinya sebagaimana yang telah diterangkan, panjang lebar dalam Bukhari Muslim dari hadis Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab dan Urwah bin al Zubair, Al-Qamh bin Waqas al-Laythi. Ubaydul bin Abdullah bin Udbah, kluhum saluruhnya meratkan dari Aisha radhiyallahu anha, Sidiqah bintu Sidiq al Mubrara, mimfauk isabe isamawat yang dibebaskan dari fitnah dari atas langit yang ketujuh, mimma abanaha bihi ahlu al fi hadal ghazwa dari apa yang dituduhkan abanaha aittahamaha dari apa yang dituduhkan oleh orang-orang membawa berita palsu dalam perang ini. Fi qawlihi maka Allah membebaskan Aisyah dalam firman-Nya, "Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum, la tahsabuh syarra lakum, bal huwa khairul Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan berita palsu itu ada sekelompok orang dari kalian, jangan kalian menyangka itu keburukan bagi kalian. Namun itu justru menjadi kebaikan bagi kalian. Insyaallah selengkap dari kisah ini kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya sampai di sini wah serudawana anhi alhamdulillahirobbilalamin taufoluhu haftidakumullah.